Відпросилася в мене з полонини до нені, бо та заслабла. Але що я міг діяти? Я сховався за кущі і бачив, на галявині росла смерека, така висока, з голим стовбуром. То вони її підвісили за зв'язані руки до гілляки, потім розпилили під смерекою вогонь і смажили дівку. Що то був за крик? А на полонинах ні душі. Товар уже зігнали з паші. Я стрім голову тікав, Бо що міг зробити, що я міг, потім поховав калину під тою смирекою, а її неня вмерла. Коли вкладав у яму, побачив на шиї прив'язану карточку з написаним друкованими буквами одним словом – сексотка. Люди добрі, та ж не була вона сексоткою, то таке бідне дівча затуркане, а вбивав її він, коли б ще раз показав пальцем на полу. — Добре, йдіть собі, газду, сказав Степовий і звернувся до підсудного. — Ти це зробив? — Звісно, ти. То скажи, за що так тяжко познущався над невинною дівчиною? А ті інші, зґвалтовані, помордовані, то теж сексотки? — Ти спільників мав? — Ні, — невпевнено відказав Шпола. І видно було, як по його щоках збігають брижі страху. «Що скаже товариство? звернувся Степовий до присутніх. «Смерть!» – відповіли Буркут і Чернота. Ворон мовчав. Тоді ж Пола схопився і залементував. «Ви не маєте права мене судити? Ви беззаконники, ви банда!» «Банда, голуби – це не більше десятка чоловік», – відказав спокійно Степовий. «А нас сто тисяч, ми армія!» Я не хочу гинути, раптом упав на коліна шпола, я хочу жити, я піду звідси, і хай будуть прокляті мої батьки, а ваші прапори, ваша мова і незалежність, я через все це втратив життя. Якби ти хоч Сталіна прокляв, або ж світську владу, які насправді знищили твою долю, промовив чернота, то може б ми тебе і помилували». Втративши будь-яку надію на порятунок, шпола люта закричав, помщаючись суддям за вирок. «Хай живе Сталін! Хай живе Сталін!» А втім пароксизм його злості з'яв'яв, і божевілля затуманило його очі. Він підвів голову і жалісливо захлипав. «А ви знаєте, а ви знаєте, мені водно сняться синьо-жовті прапори, а ще бачу їх на будинках, на деревах, на церквах, і не маю спокою ні вдень, ні вночі». Та мерзенна синьо-жовта шмата над головою полковника шполи на Софійському майдані Йорданського ранку. «О, не вбивайте мене!» Василю сказав степовий дострільця Андрусяка. «Заведи його в яр і...» «А потім закопаємо. Тоді несподівано для степового промовив ворон. «Я проти виконання вироку, принаймні сьогодні». «Не бачу причин для зволікання», – різко відказав Степовий. Тінь невдоволення пробігла по його обличчі. А він коротко глянув на потру япру, минув чорноту, якому від люті звузлуватилися щелепи, і зупинив погляд на Буркутові, котрий насторожено прислухався до перемовки Степового і Ворона, і своєю мовчанкою підтримував окружного провідника. А врешті Степовий, спонорившись, наказав Василеві. «Що ж, відведи його до пивниці» і добре стережи». Ганна мовчки слухала на Василеву розповідь, пильно проглядалася до племінника, бо вперше нині його побачила високого і щуплого, мов, бадилина, хлопчиська, у стрілецькому мундирі з автоматом на колінах. Інакшого не знали, і тому їй важко було повірити, що це Марійн, молодший син. Мовчали і тоді, коли Василь перестав розповідати. Тільки згодом видихнули. То ви залишили його живим? Поки що. І Ганна сказала, ніби між іншим, щоб якось здолати відчуження, що пролягло між нею і Василем. У мене мешкає дівчина, може, ти і знаєш, донечку маю, ходи тепер на курси санітарів до старшинської школи на завоєлах, скоро прийде, аби лише нічого не трапилося по дорозі. Почекай, почекай, Васильку, мовила, зраділо, поглянувши у вікно, вже йде. Почулися у сінях дрібні кроки, тихо відчинилися двері, і до світлиці увійшла вона біла-віла. Та сама, яка колись вальтанці в садочку професора Семотюка, а водно читала книжку. Василь відклав з коліна автомат, скопився з лавиці, кинувся до порога і закам'янів перед дівчиною, яка в незмірному подиві заперечливо похитувала головою.